Anton Pavlovic Cehov, studiu de profil. În fiecare povestire umoristică a lui Anton Pavlovic Cehov, mărturisea Maxim Gorki, aud suspinul molcom și adânca unei inimi curate, cu adevărat omenești. Nimeni n-a înțeles atât de limpede și cu atâta finețe ca Anton Cehov. Tragicul mărunțișurilor vieții, nimeni până la el n-a arătat oamenilor în chip atât de necrusător, de veridic, tabloul rușinos și trist al vieții lor, în haosul tulbure al existenței filistine. Un om valoros și inteligent, atent la tot ce se petrece în jurui, a trecut pe lângă această gloată anostă și cenușie de oameni neputincioși. Și cum zâmbet trist, cu o mustrare domoală, dar adâncă în glas și cu o tristețe deznădăjduită pe chip și în inimă, le-a spus blând și cu sinceritate, urât mai trăiți, domnilor! În piesele mele nu se întâmplă nimic. Oamenii vorbesc și beau ceai. Încerc sentimentul că am văzut tot, dar că mi-a scăpat tocmai esențialul. Anton Pavlovici Cehov. Teatrul Național Radiofonic Clasicii dramaturgiei universale De ce studiu de profil și de ce -cehov? Sunt două întrebări prin care ne-am propus să intrăm în universul scritorului rus. Încercând să-l înscrie într-un curent literar, impresionism, simbolism, naturalism, realism, stabilind izvoarele literare, un fel de arbore genealogic care i-ar cuprinde deopotrivă pe Ibsen, Turgenie Vostrovski, dar și pe autorii antici, comentatorii au căzut de acord că se află în fața unuia dintre cele mai tulburătoare fenomene literare. Opera lui Cehov este greu de circumscris unui curent. Ea este deopotrivă o concluzie, expresie artistică a unui sfârșit de veac și un început. Dramaturgia de la mijlocul secolului al XX-lea și îl revendică pe Cehov tot așa cum teatrul de la începutul veacului trecut nu este lipsit de influența lui. În Cehov găsim atât realismul în înțeles contemporan, cât și izvoarele teatrului absurdului. Opera sa rămâne o sinteză deschisă. Cehov, ca și Dostoievski, sunt scriitori la care te gândești fără să vrei, fiind un fel de automatisme ale epocii noastre. Leonida Teodorescu, dramaturgia lui Cehov, editora Univers București 1972. Cu siguranța unei profeții, autorul Pescărușului, în credința hârtiei, următoarea frază: Pe mine mă vor citi în Rusia încă vreo câțiva ani. Apoi, timp de șapte-opt ani, nu mă va citi nimeni pentru a fi reluat mai târziu și atunci pentru multă vreme. În ciuda siguranței ei, afirmația aceasta poate fi ciudată la un autor care, începând să scrie teatru, se arăta profund nemulțumit de lipsa de vocație pentru dramaturgie mărturisită în scrisori. Mi-a misprăvit piesa. Sunt mai mult nemulțumit decât mulțumit de ea. Acum când am recitit-o, mă conving din ce în ce mai mult că nu am stofă de dramaturg. Nu prea mi-a reușit. Trebuie să recunosc că nu mă pricep la dramaturgie. Mă simt ca împietrit. Nu încerc decât dezgust pentru piesele mele și revizuiesc în silă corecturile. Cel care revoluționa de fapt limbajul teatral și chiar concepția asupra conflictului dramatic, Anton Pavlovich Cehov, era atât de puțin satisfăcut de creațiile sale, fiind mai degrabă înclinat să creadă că noutatea, părăsirea canoanelor scenice sunt lipsite de substanță dramatică. Este prea multă literatură. O spune indirect și în dialogul dintre Treplev și Nina Zarechnaya din actul întâi al Pescărușului. Dar pe mine mă atrage lacul ăsta... Ca pe un pescaruș, sufletul mi-e plin de dumneavoastră Suntem singuri? Nu, mi se pare că e cineva acolo Nu, nu e nimeni Ce copac e asta? Un ulm De ce e așa întunecat? E seară și toate lucrurile se întunecă te rog din suflet nu pleca de vreme Nu se poate Dar dacă, dacă aș veni eu la dumneata Nina Mi, Dacă aș sta toată noaptea în grătină și aș privi spre fereastra din Nu poate, te-ar vedea pasnicul Trezorul nu s-a obișnuit încă cu dumneata și o să-l latre Te iubesc Ești emoționat Da, foarte Nu mi-e teamă de mama dumneata Dar știu că e și Trigorin de față Mi-e frică Și mi-e rușine să joc în fața lui un scriitor celebru E tânăr da. Ce povestiri minunate scrie. Nu știu, nu l am citit. Piesa Dumitale e greu de jucat. Nu are personaje vii. ce înseamnă personaje vii? Nu trebuie să înfățișăm viața așa cum e, sau cum ar trebui să fie, ce cum ne-o închipuim în visurile noastre. Piesa Dumitale are prea puțină acțiune. Are prea puțină Da, e numai literatură. Și după părerea mea, într-o piesă trebuie să existe neapărat și dragoste. În regatul plictisului, care este scena teatrului cehovian, sunt spulberate vechi adevăruri cu statut imuabil. Din punct de vedere al conflictului dramatic, deschis, vizibil, definibil, în piesele lui Cehov nu se întâmplă aproape nimic. Chiar și actul sinuciderii poate fi banal asemenea a tresăririi din final a unei inerții. Dar, mai mult ca la oricare autor, nevroza inerției, maladia unui secol crepuscular devine la Cehov tensiune dramatică. La Cehov, adevăratul ideal implică, printr-o notă esențială, o imagine realizabilă a umanității în genere, scrie George Călinescu. Erezia lui este iluzia de a fi întrezărit acest ideal. Anton Pavlovici Cehov și-a început cariera literară publicând mărunte compoziții burlești, mofturi, cum le-ar fi spus Caragiale, prin reviste umoristice de calitate dubioasă, al căror scop era ca, printr-o falsă aparență de criticism, să amuze publicul mic burghez prin întâmplări ridicole cu pompieri, cinovnici, bărbieri, jupând mitrache, ipingești, chiriați și coanevete ale Rusiei țariste spre amorțirea oricărei veleități de libertate și progres. În ciuda stereotipiei începuturilor mărunte, în proza lui Cehov a fost remarcat acel nu știu ce, care dădea un profil nemăsurat și o semnificație cuprinzătoare unor lucruri executate după șablon. Născut la 17 ianuarie 1860 în orașul Taganrog, mic la Marea de Azov, Cehova a avut o copilărie amară. Un tată bătăuș, despot, bisericos, tipicar, bine intenționat însă, plin de voința mic-burgheză de a ieși din condiția măruntă de negust oraș provincial, chinuindu-și din în aceasta copii cu o pedagogie extravagantă și dură, se vedea ruinat în 1876 și, pentru a scăpa de creditori, fugea la Moscova. La 16 ani, viitorul medic Anton Pavlovici rămâne să se descurce singur, având în grijă o familie numeroasă. Dar în ciuda acestei copilării fără copilărie, Cehov nu și-a îmbrăcat sufletul în negru. Spirit luminos, în scurta sa existență de numai 44 de ani, a murit în 2 iulie 1904, la 3 noaptea la Badenweiler, în Germania, știa să transforme amărăciunile vieții în surâs cordial, rutina tristeții în zâmbet. Cehov Spune George Călinescu Face parte din familia lui Cervantes și Molière, Adică celor genii care au tristețea veselă Tristețea veselă O caracterizare potrivită atât prozei Cât și teatrului cehovian Între dramă și comedie Granița este la Cehov fragilă De la tragic la ridicol Este un singur pas Și el poate fi făcut din inerție Din plictis sau chiar din dezgust Referindu-se la începuturile literare ale autorului Livezi cu Vișini, tot George Călinescu făcea următoarea considerație în studii și conferințe din 1956. Schițele și scenele umoristice ale lui Cehov erau scurte și după formule pe care le întâlnești în toate publicațiile bufe ale timpului de pretutindeni. Parodii în stil medical or redacțional, monoloage, procese verbale, scrisori anonime, altercații în public, interogatorii la tribunal, ședințe municipale. Caragiale le-a folosit și el cu mult succes. Cu toate limitările și banalitatea până la un punct a șablonului, schițele lui Cehov sunt de o fantezie aristofanescă, de un comic dureros și mai ales de o îndrăzneală uimitoare. Figurile lui, ținute într-o cutie de jucării, scapă la deschiderea capacului și se întind fantomatic spre cer. Descripția morală a lui Cehov are calitățile mătăsurilor cu două reflexe. Scriitorul descoperă gingășia un ridicol și intră în dramă prin bufonerie. Cea mai mare parte a personajelor ridicole sau lamentabile, uneori și ridicole și lamentabile, care populează schițele, nuvelele, povestirile și piesele lui Cehov, au drept model oamenii din mica burghezie rusă provincială de la sfârșit de secol al XIX-lea și pe care autorul i-a cunoscut îndeaproape, petrecându-și copilăria și adolescența în mijlocul lor. Maestru al exagerării conștiente, scriitorul, își amintea Mihail Cehov, ținea adevărate conferințe sau interpreta scenete, imitând ori parodind pe câte cineva. În 1879, Cehov se înscrie la Facultatea de Medicină a Universității din Moscova, iar din anul următor devine colaborator permanent al revistelor umoristice din Moscova și Petersburg. În epocă, Anton Pavlovic Cehov, medicul, trecea drept un apartenent tipic al inteligenției, afirmă Vito Pandolfi. Toată viața sa a alternat profesia de medic cu cea de scriitor. Conform mărturisirilor contemporanilor săi, Cehov a scris atât de multe istorioare încât în ultimii ani nu-și mai amintea de toate. Dincolo de aspectele comice ale firii omenești și de situațiile Hasley în redarea cărora Cehov era inepuizabil, specialiștii au știut să descopere în povestirile lui ceva mult mai profund, Dându-seama cu câtă subtilitate și vigoare demasca artistul minciuna și fățărnicia societății burgheze Într-un singur an, de exemplu, în 1883, apar adevărate capodopere Moartea unui slujbaș, fica albionului, grasul și slabul Caracteristicile morfologice ale schițelor și povestirilor lui Cehov din primii ani ai celui de-al nouălea deceniu sunt destul de apropiate cu subiectul construit pe o poantă, o combinație între comic de limba și de caracter. Ceea ce le deosebește este tipul și gravitatea absenței. Lucrările lui Cehov din această perioadă interesează în majoritatea lor ca un preludiu al unei sinfonii care încă nu s-a dezlănțuit. Mm. Cehov, scrie Nemirovici Dancenco, se află în vâltoarea vieții din capitală În cercurile de scriitori, artiști, pictori Îi plac întrunirile, discuțiile spirituale, culisele teatrului Călătorește mult prin Rusia și prin străinătate Iubește viața, rămânând un om modest care mai mult ascultă și observă decât vorbește În 1887 îl cunoaște pe Repin, iar în anul următor pe Ceikovski în 1895, Cehov îl vizitează pe Tolstoi la Iasnaia Poliana și prietenia lor joacă un rol important în creația Amândurora. După eșecul punerii în scena piesei Pescărușul, boala lui Cehov se agravează, fiind obligat să plece la Ialta, unde continuă însă să scrie. Astfel au apărut trei surori și livada cu vișini. Ultima perioadă din viața scriitorului este marcată de prietenia pentru Gorky. În amintirile sale, autorul Azilului de Noapte îl prezintă pe Cehov cât se poate de cuprinzător și cu o mare profunzime, dezvăluind bogata lui lume spirituală, dar și farmecul personalității acestui mare scriitor. Cehov se naște din proza sa, nu fără ezitări și incertitudini. Vocația teatrală a lui Cehov ia naștere din novelistica lui, așa cum s-a întâmplat mai târziu cu Pirandelo și cum s-ar fi putut întâmpla cu Bocaccio. Este o dezvoltare firească a artei sale de povestitor, a capacităților lui de reprezentare vie, elogventă, directă, apreciază Vito Pandolfi în istoria Teatrului Universal, apărut în 1964. Predilecția pentru reprezentarea vie pentru în scenare îl conduce pe autorul ființelor mărunte la teatru, reunind fugarele tușe de culoare într-o compoziție unitară. Când în 1923 a fost descoperit manuscrisul unei piese uriașe ca dimensiuni, scrisă la 20 de ani, s-a putut observa că marile teme ale teatrului cehovian se află în acest text refuzat de Ermolova la Teatrul Mic din Moscova, gest care îl face pe autor să-și abandoneze pentru un timp vocația dramatică. I s-a spus acestei piese fără titlu, Platonov, un hamlet de provincie, Don Juan în manieră rusească sau în filmul antologic al lui Nikita Mihalkov piesă neterminată pentru pianina mecanică. Temele, motivele, personajele din Platonov se vor împlini în piesele de maturitate. O lume care moare, cea a aristocrației și una care vine, burghezia, cinică și pragmatică. Disperarea, dar și resemnarea. Dragostea neîmpărtășită și sentimentul de mucava, idealul întrezărit în crunta deziluzie. Grotescul în care sfârșește orice bovarism. Transformarea iubirii dintr-un sentiment sublim într-unul fioros. Drama încheiată ridicol și odată cu ea, Demitizarea inadaptabilului, galomania și rusofobia. Motivul petrecerii al vânzării la licitația unei moșii, al plecării în urma căreia rămâne întotdeauna cineva abandonat în spațiul gol, ca în finalul livezii cu vișin, apar în Platonov o piesă concentrică, gravitând în jurul unui antiero. Hamlet provincial sau Don Juan în manieră rusească, el este unul din acei oameni de prisos, categorie în care Vorovski încadra personajele cehoviene. Pentru Turgenev, toți oamenii ar fi cuprinși în două tipologii, cea a lui Hamlet și cea a lui Don Quixote, după cum idealul se află în ei înșiși sau în afara lor. Hamletul rus, descris de Turgheniev în celebra conferință din 1860, omul care în ciuda permanentei autoanalize e totuși incapabil de a crede până la capăt și mai ales de a acționa, este exact acest om deprisos. Omul deprisos, negăsindu-și loc în societatea pe care de altfel o reprezintă, dar de care se simte rupt, este supus unui silogism simplu. Nu pot trăi, deci trebuie să mor. Dar eroul cehovian știe că trebuie să trăiască. Ori după opinia lui Cehov, atât de frecvent exprimată, dacă trăiești, trebuie să ai o credință, să acționezi pentru o credință, să riști pentru o credință. Dar dacă nu o ai, dacă nu o mai ai, atunci încep să mimezi, încep să te prefaci că o ai, că speri într-un viitor luminos sau că regreți o tinerețe mirifică, încep să mimezi tragedia de a-ți fi pierdut idealurile din vina mediului vulgar a oamenilor cu natura lor incompletă, a banilor care te apasă și a imposibilității de a te realiza într-un cuplu, a climei neîngăduitoare și a cizmelor care scârție că nu le mai poți suporta. Încep să te contrafaci, deci, să-ți pierzi autenticitatea. Ori, în această contrafacere, cred, conștientă sau inconștientă, stă de fapt tragedia lipsită de măreție a eroului cehovian. De aici rezultă penibilul lui, generator de comedie. Monica Săvulescu, Anton Cehov, editura Albatros, București, 1981 Păcat de tine, Mișa! ar mai ales păcat de mine!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 Mamă, de ce l-ai primit? De cum îți permite să ne mai calce pragul? Nu-i ajunge că un ne-a făcut? Eu am venit la voi ca la prieteni. Am crezut că o să mă înțelegeți. Poftim, să-l înțelegem, poftim. Nu mai pot. Simt că îmi capul. Iertați-mă. Iertați-mă. Am distrus viața. Și pe-a mea am distrus-o. Caca știi ce rușine mi și ce silă de mine, mai bine-aș muri. Mișa! Mișa, unde ai fost? De ce ai venit de pe acum? Lasă-l, Sofie. Nu vezi, bolnav. Mișa, dragul meu, ce cu tine? Nu plecăm, eu sunt gata. Sofia, iartă mă dar... Ce vrei să spui? S-a terminat. Nu mai plecăm.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 Mișa, pentru Dumnezeu, trezește-te, vină cu mine. Hai să plecăm, ce mai aștepți? Nu mai aștept nimic. Sunt obosit. Vreau pace. Dă-mi pace. Ești un om fără voință, fără cuvânt. Știu, știu, mi-au mai spus-o și alții. Toți, toți mi-o spuneți. Mi-o spun și eu. Asta e nenorocirea mea. Mișa,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 Data, Sofie. Destul. Hai du te camera ta. Hai, Sofie. Liniștește-te, draga mea. are să-ți tragă. Niciodată, auzi? Niciodată! Lăsați-mă cu toți în pace. Nu am nevoie de ajutorul vostru. Vă urăsc! Mă lăsa singură, Serghei. Tu-te după ea. Respectele mele, la Petrovna. Bună ziua, doctore. poftim. La asta chiar că nu mă așteptam. Platonov aici. Ai noroc că ne-a în casă străină? Aș te învăța, mi-o minte. Cum decute să te mai arăți în ochii oamenilor pe tot ce ai făcut? De ce taci? Nu cumva ești beat mort? E bolnav. Poate e crapă că degeaba face umbră pământului. Sunt bolnav. Întrăznesc să vorbești de boala ta când i s-a întâmplat și s-a întâmplat, sașei. Hai să ai pe conștiință, criminalule. De, de, de ce... ce-i cu ea? Ce s-a întâmplat? Citește! Canalie, citește! Păcat să fie pomeniți și. Dar pe mine să mă pomeniți N-am mai putut să îndur Și de aceea Mi-am pus capăt zilelor oh. mm. Nu Nu se poate Citește Citește mai departe Citește când îți spun Mișa Iubește-l pe băiețașul nostru, așa cum l-am iubit eu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Rugați-vă pentru sufletul meu și iertați-mă pe mine. Păcătoasă. Da. Unde-i? Vreau să o văd, Vreau să o văd! Trebuia să fie brut asta înainte. Înainte, când? Înainte să se otrăvească. Sasha, de ce ai făcut asta? De ce mai ai pidescidat de crun? Sunt un nemernic, un mizerabil. Nu trebuia, așa. Nu trebuia! Ce am să mă fac fără tine?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 Tu, cu medicina ta. Mai încet, mai încet, că eu încă nu te-am iertat. Nu-i nimic. Are, hai să mă ierți și sa, are să mă ierte. Am fiu cel mai bun soț. Cel mai bun cum n-a din să vezi, da, da, da, hai să vezi. Sofia, Sofia, mama, Sofia la Sofie, la Nu, lasă-mă să trăi! Sofia! Ai nebunir, ce vrei să faci? Îl pedepsesc! Nașca, el nu merită să trăiască! Nu! <că -te>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 Atonov Tonov se află și germenii revoluției pe care a realizat-o Cehov în gândirea teatrală. A trebuit să treacă un deceniu și jumătate pentru ca ea să aibă formă elogventă, odată cu răsunătorul eșec al primei montări a unei capodopere, Pescărușul. Un deceniu și jumătate în care Cehov scrie piese într-un act, vodeviluri, scenete, farse, cântecul lebedei, cerere în căsătorie, tragedian fără voie, Ursul, nunta, jubileul, duhul pădurii, dar și drama Ivanov, în care cu mult înaintea scriitorilor de la mijlocul secolului al XX-lea, autorul rus deschide dezbaterea asupra incomunicabilității umane. Ivanov, eroul acestei piese cu accente melodramatice, face apologia existenței cenușii, construită pe un tipar mediocru, lipsită de înalte aspirații. O viață măruntă care ar putea înlătura absurdul idealului. Doctore. Lumea ești mai tânără decât mine, ascultă bine ce-ți spun, nu te căsători cu evreici, nici cu nevropate și nici cu femei emancipate. Alege ceva obișnuit, fără culoare, fără calități, clădește-ți viața pe calapodul tuturor. Cu cât fondul e mai cenușiu, mai stins, cu atât e mai bine. Nu te împotrivi mulțimii. Nu lupta cu morile de vânt. Nu căuta să spargi zidurile cu capul. Nu face gospodărie rațională, nici școli de specialitate și de discursuri înflăcărate. Închide-te în ca dumitale și vezi de treabă. Unchiule, unchiule, te învârți mereu prin fața mea și nu mă lași nici o clipă singur nu, nu, dracu, să mă ia, n-am nicăieri loc Ia că te las, plec, plec Iartă-mă, te rog, ce mai vrei, plec, plec Ai văzut, doctor? De ce l-ai fi jignit? Nu, nu, mi-am pierdut mințele Da, da, așa este Trebuie să mă vindec, neapărat Nicolae Alekseevici, în glasul dumitale, în intonații, fără să mai vorbesc de cuvintele dumitale, e atât egoism crâncen, cu atâta lipsă de simțire. Știi prea bine că zilele soției dumitale sunt numărate și asta din cauza dumitale. Și totuși, dumneata, privești toate astea cu atâta nepăsare. Pa mai mult, îți dai aer, dai sfatul, faci. Nu am darul cuvintelor, dar dumneata ești o persoană foarte puțin simpatică. Ha? Poate. Poate. Ai dreptate. Sunt vinovat. Foarte vinovat. Ia. Au, au tras trăsura la scar. Mă duc să mă îmbrac. Doctorii, Dumneata nu mă iubești. Dar asta... Face cinste inimii dumitale. Ce caracter blestemat! Iar mi-a scăpat printre degete. Nu pot să-i vorbesc niciodată deschis. Mereu se strecoară, iar, iar eu mă enervez, nu-mi găsesc vorbele... ...și limba mi se lipește de cerul gurii. A, ah, cât pot să urăsc pe acest sticălos cu sentimente frumoase, pe acest tarciuf. Hm. Acum își pleacă și fericirea nefericitei lui soții e tocmai să-l știe aproape de ea. Hm. Biata de ea, trăiește numai prin el. Îi cade în genunchi rugându-l să petreacă o seară și cu ea. Dar el, el nu poate. Și-ar trage mai curând un glomte în cap că se rămână o seară acasă. Îi trebuie societate, anturaj, antren, veselie... Sau cine știe ce mârșevie mai plămădește mintea lui corupt. Bănuiesc eu de ce pleacă în fiecare seară la lebedev. Are el un scop precis. Așa ah, Așa dar iată-l pe șabelski. Ivanov, un om de prisos trăind într-o mare plictisală, la ucigătoare pe care o vom regăsi în trei surori și nu în Câlvanea. Drama lui este comediatristă a acestei lumi. În viață, scria Cehov, oamenii nu se împușcă, ci vorbesc aiurea, mănâncă, beau, dar toate sunt atât de complicate în viață. Oamenii stau la masă, dar în același timp. Fericirea lor se poate împlini. În viață cel mai adesea se mănâncă, se bea, se flirtează, se spun prostii. Asta trebuie să se vadă pe scenă. Trebuie scrisă o piesă unde oamenii vin, pleacă, vorbesc de ploaie și de timp frumos, joacă whist. Mărturisirile acestea au generat de un secol încoace atâtea tălmăciri și răstălmăciri, influențând viziunea scenică asupra pieselor cehoviene. Totul pornește în fond de la întrebarea cum sunt oamenii lui Cehov și de la dificultatea de a da un răspuns cuprinzător. Sunt răi, sunt buni, sunt comici, sunt tragici, sunt veseli, sunt triști, sunt sublimi, sunt ridicoli, dar oare oamenii lui Cehov chiar sunt ca personaj al unui teatru realist? Nu cumva ei nici nu există ca entități individuale capabile de a prinde un contur de sine stătător, ci ființează numai în ansamblu, ca spiritualitate colectivă, ca stare de conștiință a unei lumi, o lume care la rândul ei, privită din afară, își schimbă contururile, o lume care se colorează în negru sau în roșu în funcție de sursa de lumină? Se întreabă Monica Săbulescu în monografia citată. În dramaturgia lui Cehov, Leonida Teodorescu face următoarea apreciere. Comedia clasică, sau ceea ce am putea numi astăzi drept comedie pre-Cehoviană, este o comedie a accidentului. Hegel n-a făcut decât să sintetizeze o stare de lucruri existentă atunci când a afirmat al treilea element îl formează întrebuințarea întâmplărilor exterioare, neprevăzute, a căror complicare, variată și stranie, dă naștere la situații în care sunt puse în contrast comic scopurile și înfăptuirile lor, caracterul interior și stările lor exterioare și la deznodăminte tot atât de comice. Chekhov a eliminat accidentul, dar aceasta a însemnat explicit eliminarea tipului de convertire a premisei specifice comediei clasice, a duratei și a caracterului ei episodic, a dramei ei reparabile și a acelui catarsis răsturnat, care este poate una dintre cele mai disimulate manifestări ale precedentului tip de comedie. A fost oare conștient Chekhov de consecințele revoluției dramaturgice realizate de el? Întrebarea este aproape retorică, răspunsul aflându-se în însuși modul cehovian de abordare a teatrului în piesele de maturitate. Odată cu pescărușul începe atât strălucita povestea unei dramaturgii care a revoluționat gândirea teatrală și sub semnul căreia s-a dezvoltat o bună parte din creația dramatică a secolului al XX-lea, cât și povestea tristă a dramei valorii. Nu este vorba de insuccesul de la premier al pescărușului la Teatrul Alexandrischi la 17 octombrie 1896, de cronicile necate în răutate, de caricaturile desenate cu sârg, nici de faptul că s-au găsit critici care să afirme că Anton Pavloviș Cehov nu este decât o falsă valoare. Drama Valorii a început cu spectacolul realizat de Nemiroviș Dancenco la Teatrul de Artă din Moscova, spectacol cu o distribuție strălucită din care a făcut parte printre alții și celebrul Stanislavski. Istoria reacției la Pescărușul este în bună măsură istoria receptării dramaturgiei cehoviene. Dintre toate comediile sale, Pescărușul pare a fi cea mai dură. Personajele trăiesc cum trăiesc, unele din ele se detașează printr-un efort existențial sporit și în momentul în care efortul se materializează, nu le mai rămâne altceva decât să se sinucidă. După ce încearcă zadarnic să se sinucidă înainte de actul al treilea, când încă nu și realizase visul de scriitor, dar și îl pierduse pe cel de dragoste, Treplev reușește să o facă în final, când pierderea visului de dragoste e de domeniul amintirii, în timp ce realizarea celui scriitoricesc a devenit realitate. Orice ar face personajele cehoviene, timpul biologic și ideea de ciclu consumă manifestările de farsă. Ele apar și dispar pe parcursul piesei, consumându-i chiar și pe purtătorii ei. Ca fapt literar, moartea nu este tragică. Ea devine tragică numai într-o anume realitate estetică. La Cehov, moartea este conținutul și rezultatul unei farse, notează Leonida Teodorescu. Sunt un pescăruș Că nu eu Nu, eu sunt actriță Da Și el e aici Da Trigorin. El nu crede în teatru El râdea de visurile mele Și încetul cu încetul N-am mai crezut nici eu Și mi-am pierdut curajul Jucam fără viață nu știam ce să fac cu mâinile și cum să stau pe scenă. Nu eram stăpână pe vocea mea. Tu nu poți înțelege starea asta să simți că joci îngrozitor de prost. Eu sunt un pescăruș. Ustați, mai aduce aminte că ai împușcat odată un pescăruș? Despre ce vorbeam? Da, despre teatru. Acum nu mai sunt ca atunci. Sunt o actriță adevărată. Joc cu plăcere. Cu entuziasm Scena am îmbată, Simt că sunt frumoasă Acum știu Înțeleg, Costea Înțeleg că în ceea ce facem noi urcam am juca pe scenă urcam scrie Principalul Nu e gloria Nu e strălucirea Nu e ceea ce visam eu Ci puterea noastră De a îndura Ști să știi să-ți sporți, crucea. Da. Tu ți-ai găsit calea. Știi încotru mergi. Pe câte vreme, eu eu tot mai orbecăiesc prin haosul visurilor și al imaginilor, fără să știu la ce și cui folosește. Ai, ai, ai, nu cred și nu știu care e chemarea mea. S -s. S și acum plec. Rămâi cu bine. Când am să fiu acteța mare, să vii să mă vezi. Da. Și acum... E târziu. Abia mă mai țin picioarele. Sunt istovită. Mi-e foame. Vărmăi, am să-ți măcar. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mă conduce. Ajung și singura. Desul e aproape. Așadar... L-a adus și pe el. E și mi-e tot una Când îl vezi pe Trigorin Să nu-i spui nimic Îl iubesc Îl iubesc chiar mai mult decât înainte Îl iubesc Îl iubesc cu patimă Până la deznădejde Costea Costea ce bine era înainte Îți mai aduce aminte Ce viață luminoasă Caldă Fericită Curată Și ce simți aminte simț aminte Ce semănau cu niște flori Gingașe și delicate Îți-aduce aminte Oamenii Leii Vulturi și poturnichile Renii cu coarne înrămurate Gâștele Păianjenii Peștii Cei tăcuți ai apelor Stelele de mare Și cele ce nu puteau fi văzute cu ochiul Într-un cuvânt Toate viețuitoarele toate, toate s-au stins După ce au încheiat Tristul ciclu al vieților. lor Sunt mii de veacuri De când pământul Nu mai poartă nicio ființă vie Și această biată lună În zadar și mai aprinde candela Cocorii nu se mai trezesc Țipând prin lunci Și cărăbușii nu se mai aud Prin crânguri de tei Plec Plec, nu, nu mă conduce nu, nu, nu mă, nu mă conduce De n-ar întâlni eu cineva în parc De mi-ar spune mami Asta ar putea o supăra Nina Dragoste mea Hai, Da, că da, da. Băieți, ce ne faci? Uite-te la lotoul asta de modă veche cu care jucam cu răposata maică când eram putin Boris, Boris, nu vrei să joci cu noi o partidă până la cină? Să știi că jocul e plictisitor, dar dacă tu obișnuiești cu el, merge Haide, gata, miza, miza, 10 copeți Hai, două ore, una pentru mine? Am înțeles, am înțeles A spus tot? Da, da, da așa, încep, Haideți. 22, este 3 Uite-l ai pus 3? 8 8 81 nu, nu, nu, nu așa Da, nu știți ce primire mi s-a făcut la Harkov, dragii mei. Și acum sunt sub impresia climpelor pe care le-am trăit acolo. 34. Studenții mi au făcut ovații. Trei coșuri cu flori, două germe și uite broșa. asta. Da, da, da, 50 în cap, da. E bine, purtam o toaletă minunată. Da, că orice s-ar zice știu să mă îmbram. A, O a niciodată. cântă. E trist, băiat. Îl înjură gazetele tare de tot. 76. Asta de tine cazul. Nare, noroc. Nu-și poate găsi ton adevărat. Era el ceva ciudat, mm. neprecis, care de multe ori seamănă a iureală. Niciun personaj nu e viu. Uite, 11. Petrușa! 11. Nu, nu consilierul, doar, doar metruș. 7. 90. Să mă întreb dacă aș mai scrie, trăind la o moșie ca asta, lângă un lac, mi-aș învinge patima asta și aș cu ei toată ziua. 28. Să prinzi un cosac e o mare plăcere. Eu cred în Constantin Gavrilici. Are ceva, are ceva. gândește în imagini. Povestirile lui sunt pitorești, colorate. Le simți cu adevărat. Păcat numai că nu urmărește idei precise. Impresionează, dar atât. Și numai cu asta n-ajungi departe. Irina Nicolaevna, îți pare bine că fiul lui e scritor? Da, închipuiți-vă că eu n-am citit nimic din ce a scris. că n-am timp niciodată. <gântări> Uitați! Ăsta este obiectul despre care v-am vorbit. Pescărușul. Comanda dumneavoastră. Nu mi-aduc minte. Nu mi-aduc minte. ce? Ce se întâmplă? Mă duc eu să văd. Ciudat, să aflige că ușa Închide-te! Nu uite, nu uite, A plăsit ceva într-o sală duminica mea. Nu vă ne luniștiți. Știi că m a speriat? Da, mi-am amintit de um, tine. Am văzut, Am văzut negru înainte ochii. Boris Alexievici, vino puțin, te rău. ia de aici pe Irina Nicolaevna. Constantin Gavrilovici s-a împușcat. Unchiul Vane, jucat în premieră în 1899, este piesa care a destrămat o structură pentru a face loc alteia. Unchiul Vane reprezintă și un proces, incluzând mai multe subiecte sau mai multe posibilități de subiect. Pentru a o realiza, Cehov s-a folosit de datele melodramatice și nu de cele comice ale piesei. Într-un fel, unchiul Vane este aproape în întregime o piesă despre jetfe. Voinițchi și Teleghin s-au sacrificat pentru cineva. Serebriacov și Maria Vasilievna s-au sacrificat pentru ceva. Dar nimic în ordinea desfășurării piesei nu reprezintă o anomalie ireparabilă, pentru că, oricum ar fi personajele, sănătoase, bolnave, bete sau treze, nu apare nimic care să justifice prin sine transformarea oricărui detaliu, indiferent de gradul lui de gravitate, într-un pretext pentru dialog, afirmă același Leonida Teodorescu. Așa cum rezultă dintr-o scrisoare adresată de Cehov unui prieten în 20 decembrie 1901, aflăm că unchiul Vanea, scene din viața la țară, fusese scrisă în 1890 ca o versiune a comediei Duhul Pădurii. Maxim Gorky spunea că unchiul Vanea reprezintă un gen cu totul nou în dramaturgie, un ciocan care lovește încăpăținile goale ale publicului. Hamletizând, ca și alte personaje din teatrul cehovian, Ivan Petrovici Voinițchi descoperă că a trăit degeaba moment în care realizează că are nevoie de fapte și nu de vorbe. Crede că iubind va putea recupera o parte din viața irosită, dar dragostea este refuzată brutal. Acțiunea ratată este înlocuită finalmente prin cuvântul care evident reduce orice demers. Rostind adevăruri dureroase, unchiul Vanea devine incomod. Și ia, uite, marele nostru bățat care cu el paltonul, galoșii, Manuci <sus> <sus> și umbrela Se îngrijește omul <sus> A, Și ea, ce frumoasă e! Ce frumoasă! viața mea n-am văzut o femeie mai frumoasă! Da, eu, domnilor, fie că m-aș plimba pe câmp sau într-o grădină la umbră Fie că aș privi, uh, uite, masa asta Simt întotdeauna o, o fericire nespusă o, Vremea e minunată, uite, păsările cântă Trăim în pace și în bună înțelegere Ce ne mai trebuie? O okay. ochii Bunată, femeie Hai, povestește-ne ceva, Ivan Petrovici Da, te rugăm Ce să povestesc, Mihail Polici? ce nu i nou nu mm, e Toate-s vechi ha. Eu sunt același ca pe vremuri Bă, poate și mai rău Fiindcă m-am lăsat M-am dat linii Nu mai fac nimic, ce doar bombănesc toată ziua Ca moșnecii Mama, bătrâna mea, gaiță tot mai cilipește despre Emancipare. <laughs> da, e, bravo. Cu noi să uităm în fundul gropii iar cu celălalt caută în cărțile ei savante semnele unei vieți noi. Și profesorul? Oooo! Wow. Profesorul ca și mai înainte Stă în cabinetul lui Și scrie de dimineața până noaptea Pe ziul Scrie mode nesfârșite cu frunțile încruntate Dar lauri și fala Nu vor să se arate <susură> Da ea nu e, Ăta, -e piata, ar Mai bine și-ar scrie biografia un profesor și la pezi, o hotorogă, caricatură de savant bătrân, pot da reumatism, migrene, dar de gelozie și invidie sau a nu, nu, nu. Și dihania asta trăiește pe moșia primei sale soții și nu de plăcere, ci pentru că buzunarul nu îi îngăduie să trăiască la oraș. Se plânge mereu de de lui Deși în realitate e nespus de fericit Gândește-te numai ce noroc a avut Fiul unui biețărcovnic Intră la seminar, reușește apoi să obțină gradele universitare Ba chiar și o catedră Ajunge excelență Ginerele unui senator și mă rog așa mai departe De astfel toate astea nu au nicio importanță Dar eu nu ascult altceva da. De 25 de ani bătuți pe muche Omul acesta ține prelegeri și scrie despre artă Fără să înțeleagă o iotă De 25 de ani Rumegă de altora Despre realist sau naturalist Și alte bazacolii De 25 de ani Ține prelegeri și scrie despre ceea ce oamenii inteligenți știu de mult Iar pe proști nu îi interesează nu e Adică de 25 de ani Bate apa în pio Și în același timp Dumnezeule Doamne... Ce-i ce, ce ii fose A ieșit la pensie și nu-l cunoaște nimeni Este absolut necunoscut Poate să zic că 25 de ani a ocupat locul altuia Și uite te la el cum calcă Parcă e un semizer Pare mi se că îl invidiez Da, da, află că îl invidiez Ce... Oh, Ce trecere are la femeie Asta da, să știi Niciun don Joan n-a cunoscut un succes ca lui Nevasta lui din tâi, sora mea Era o ființă încântătoare, blajină, curată ca cerul ăsta albastru, nobilă, generoasă A avut mai mulți adoratori decât a avut el elevi Dar îl iubea cum numai îngerii curați pot iubi alte ființe, tot atât de curate ca și ei. Mama mea, soacra lui, până și astăzi îl adoră și e cuprins în fața lui de o, -o, -o teamă sacră. Oh, a doua soție, oh, o femeie frumoasă și deșteaptă. Ai văzut, oadimea? Da, da. S-a cu el. Om bătrân, i-a jertfit tinerețea, frumusețea, libertatea și strălucirea ei Și mă întreb, mă întreb, de ce? Pentru ce? Și este credincioasă profesorul? Oh, da, pe Dumnezeule, din păcate, da De ce din păcate? Pentru că fidelitatea asta e falsă de la început până la sfârșit Are multă retorică în ea Dar nici un pic de logică E imoral să înșeli un soț bătrân Pe care nu-l poți suferi? Uh -huh. Da să năbuși în tine Tinerețea și sentimentele adevărate Asta nu e imoral? Vania, nu-mi place când te aud vorbind așa Zău, spun drept. Și femeia care-și înșeală soțul, ca și bărbatul care-și înșeală soția, nu sunt oameni de credință. Nu, asemenea oameni nu, nu. sunt în stare să-și trăteze nu, nu. <gâng> Și țara! Santa Maria Interesantă, Maria Vasilevna. Interesant, Mihai Lăvovici, dar oarecum ciudată. găduiește tot ce a apărat cu șapte ani în urmă. Aha. E înfiorător. Nu, nu e nimic înfiorător, mama. Bea ceaiul. De 50 de ani nu facem altceva decât să vorbim și iar să vorbim și mereu să vorbim și să citim broșuri Ar fi timpul să cetăm Nu știu de ce nu place când vorbesc eu Iartă-mă, dar în ultimul an te-ai schimbat atât încât nu te mai recunosc E un om cu, cu convingeri precise, o, o personalitate lumină. Luminoasă Da, eram o personalitate luminoasă care nu lumina pe nimeni Am fost o personalitate luminoasă Altă glumă mai usturătoare Nici nu mi s-ar putea spune Am 47 de ani Până acum un an m-am străduit ca și voi să-mi întunec într vederea cu scolastica asta voastră și să nu-mi dau seama de viața adevărată. Credeam că fac bine. Acum însă, doamne, dacă ați ști, nu dorm nopți la rând de ciudă și de mânie gândind. Ce prostește mi-am pierdut timpul când aș fi putut avea tot ce nu mai mângăduia cu împătrânețea sa. Nu s-ar spune... Dacă vrei să dai vina pe convingerile tale de odinioară, mm -hmm. dar nu sunt ele de vină, mm -hmm. ci tu ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic. E litera moartă, ar fi trebuit fapte. Fapte? fapte. Oh. Nu toată lumea e în stare să fie un perpetu, mobile mâzgălitor de hârtie ca her profesor al dumneavoastră. Ce vrei să spui cu asta? Ce stai, vrei? Bine, bine, gata, gata, gata, tac Să spui cu asta? Gata, tac și-mi cer iertare Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin, Alexandre Am impresia că, auzi, o Vrei să mai repeți o dată ce ai spus? Vom plasa banii în titluri de rentă Iar no, cu prisosul no. vom cumpăra o vilă în Finlanda Lasă Finlanda, ai mai spus încă ceva Propun să vindem moșia Asta e, ai să vinzi moșia Nici că se poate mai bine Strașnică idee Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia Te-ai gândit? Noi unde ne ducem? Le vom chipjui pe toate la vremea lor Nu totul deodată Stai, stai, stai, puțin, stai puțin se vede că până acum nu am avut niciun pic de judecată sănătoasă. Am fost atât de prost să cred că moșia aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestrii surorii mele. Se vede că până acum am fost un naiv și am înțeles legile pe turcește. Credeam că proprietatea surorii mele a trecut Soniei. Firește că moșia e a Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea Soniei nu m-aș putea hotărâi la vânzare. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei am făcut propunerea. No, no, no, stai, stai, stai, stai, stai, stai, puțin, că nu priceam nimic. Ori mi-am pierdut eu mințele, ori... nu-l contrazice pe Alexander crede ma, mm. știe el mai bine no, no, decât no, no, noi ce no, are no, de făcut Nu, nu, nu mai poți să beau ceariul ăsta, dați-mi da un acum spuneți ce vrea, ce vrea Nu înțeleg de ce te frămânci nu spun că proiectul meu e ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, e unul nu mai stărirui. permiteți eu excelență. Am pentru știință, nu numai evlavie, ci și sentimente de rudenie. Da, da, uitați, fratele soției fratelui meu, a, dumneavoastră Grigorilici, da, poate vine nevoiți al l cunoaște, e unul Constantin Trofimovici, n-ați auzit? a fost doctor în anul n-ați auzit de el? Nu, bine, bine, lasă, ciupitule, cum vorbim, treburi serioase. La Lasă, tu, bine, că ne-o spui mai târziu uite, Alexandru, pe el, pe Ciupitul să-l întrebi. Moșia a fost cumpărată de la unchiul lui? De ce să-l mai întreb? Parcă nu știu. Moșia a fost cumpărată pe atunci cu 95 de mii de ruble. Tata a plătit numai 70 de mii și a rămas o datorie de 25 de mii. Și acum, luați bine seama, moșia asta nu putea fi cumpărată dacă eu nu renunțam la moștenire în favoarea surorii mele pe care am iubit-o din toată inima. Și afara de asta am am muncit zeci de ani ca un cal de povară și am plătit toată datoria Îmi pare rău că am început discuția asta Nu, nu, nu, nu, nu. Falea, în falea. prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine Dar asta numai mulțumită strădaniilor mele Și acum, acum când am îmbătrânit, dumneata, vrei să mă dai pe ușa afară? Nu înțeleg unde vrei să Cum ajungi vorbești? Timp de 25 de ani am administrat această moșie muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai conștiincios vechil. În toți anii aceștia mi-ai dat o leafă de 500 de ruble, leafă de mizerie. Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să mi-o mărești măcar cu o rublă. De unde putem să știu, Ivan Alexander. Petrovici? De unde... Eu nu sunt un om cu simț practic Nu mă pricep Ai fi putut să-ți omărești singur cât ai fi vrut care va să zică de ce n-am furat, De ce nu mi-aruncați toți disprețul ăsta În fața că n-am fost hoț Așa trebuia să fac Acum n-aș mai fi fost un cercetor Să nu mai vorbești așa nu mă de la Nu de ce să spui buna înțelegere, Nu se cade, 25 de ani am stat cu m între patru ziduri ca niște câtițe Toate gândurile și toate simțămintele noastre Pentru tine erau Nu se cade no. să vorbești astfel, Vania no. Nu se cade, te implor no. Nu înțeleg ce vrei, domnule da, Pentru noi, tu erai o ființă de ordin superior Și articolele tale le știam pe din afară Abia acum mi s-au deschis ochii Abia acum îmi dau seama că Scriind despre artă, habar n -aveai. Ce o? înseamnă arta Baia. Toate lucrările tale La care țineam atât de mult nu fac nicio parachioară. Nu se poate! Se vă rog să-l potoliți Altfel am să plec Nu, nu, nu, nu, nu, nu am să tac. poate! Se că Se am Se poate! Se poate! Se poate! Se poate! Se am Se poate! Se poate! mai poate! Se poate! Se poate! Se mai Se poate! Se poate! Se poate! Se poate! pot poate! Nu Nu pot, poate! Dacă moșia ea ta, ia-ți-o! Ah. N-am ah. nevoie de ea! Ah. Mi-am prăpărit viața. Nu sunt lipsit de tale, nu sunt prost și am inițiative. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer sau un mă <fie> Doamne, Dumnezeu, uite că vorbesc ca Ne nebunesc. Mamă, mamă, sunt sunt, sunt desnătăștuit, mamă. Ascultă ce-ți spune Alexandra. Mamă, ce să fac? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nimic. nu, nu, nu, nu, nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, Nu, no, nu, no, nu, no. lasă-mă-n -mi pace, Michael Vovic, lasă -mă. Bucuros De mult trebuia să fiu plecat de aici, dar repet, nu plec până nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat Eu, dar nu ți-am luat nimic Îți vorbesc serios, nu mă mai întârzia De mult trebuia să fiu plecat dar nu ți-am luat nimic Da, bine, ce să-i faci? Am să mai aștept puțin Ei, Dar nu. pe urmă, iartă-mă, o să fiu ah, nevoit și... să fac gust de forță O să te legăm și oh. o să te căutăm Ți-am spus foarte serios Mă rog, cum vrei da, să se prostească cineva între atât, să tragi de două ori, să nu nimerește merește nu o să mieta asta niciodată. Dacă ai avut chef de tras, de ce nu ți-ai tras, ție un glonț în Ce Ciudat, vezi? o tentativă de omor și nici nu mă arestează, nici nu mă dau în judecată. Nu, no, nu, no, înseamnă că mă socotesc nebun. Bine, bine, bine. bine. Sunt nebun. Da, cei care sub haina de profesori, de magi, de erudiți Își ascund incapacitatea, stupiditatea, lipsa lor de suflet strigătoare la cer Ăștia nu sunt nebuni? Nu sunt nebune nici acele femei care se căsătoresc cu niște babaluci Și apoi îi înșală în văzul tuturor? Mihailovici, Lvovici, te-am văzut te-am văzut când o strângeai în brațe Da, le-am strâns-o în brațe și ție na! Nebun e pământul care vă raptă pe toți Ai spus-o prostii E, și? Nu sunt nebun, iresponsabil Am tot dreptul să spun prostii Glumă suflată. Nu ești nebun, nu no, Ești doar caragios. Gă, o paiață gă. Și eu credeam pe vremul că toți caragioși sunt nebuni, anormali Acum însă cred că starea normală a omului e să fie caragios. Tu ești normal ce rușine, ce rușine, dacă știi ști ce rușine mi de mine Sentimentul acesta scuțit al rușinii nu se poate asemăna cu nicio durere Doamne Dumnezeule, nu mai pot, ce să fac, ce să fac? Nimic, nu, nu, nu, dăm ceva, Doamne Dumnezeule Am 47 de ani, dacă să zicem voi trăi până la 60 de ani Îmi mai rămân încă 13, a? prea mult Cum voi trăi acești 13 ani? Ce o să mă fac? Cu ce am să fi umplu? Înțelegi? Înțelegi, Doamne Dumnezeu, dacă aș putea trăi toți anii ăștia care mai rămân în viață să-i să, să trăiesc altfel. Să te trezești într-o dimineață limpede și liniștită și să simți că ai început să trăiești din nou. Că ai uitat tot trecutul. Că s-a risipit ca un fum... Să începi... O viață nouă... spune Te rog... Te implor... Spunem cu ce să încep... De unde să încep... E, asta îmi place... ce ai aia viață nouă... În halul în care suntem eu și cu tine... Nu ne mai rămâne nicio nădejde... Crezi... Sunt sigur dăm ceva dăm ceva mă, îți prăvești o dată cei care vor trăi 100 200 de ani după noi și care ne vor disprețui pentru că ne-am trăit viața atât de searbăț și atât de prostește vor izbuti, poate să găsească în mijlocul să fie fericiți noi însă și mie o singură nădejde ne-a mai rămas. Nădejdea că dată, și odată, atunci când ne vom odihni în coștiugele noastre, vom visa. Poate chiar visuri frumoase. Da, frate, în tot județul ăsta erau numai doi intelectuali, cum se cade, tu și cu mine. Dar în 10 ani, Viața asta meschină, viața asta vrednică de dispreț ne-a năcăit. ne a otrăvit sângele cu miasmele ei putrede și am ajuns și noi niște făpturi josnice ca toți ceilalți. Da, uh, nu mă duce cu vorba? Dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Eu nu nimic. Mi -ai luat nimic. Mi-ai luat dintr trusă un flacon cu morfina. Ascultă, ascultă. Dacă vrei cu orice preț să o sfârșești cu viața, du-te în pădure și împușcă te acolo. Dar morfina de. Dă Dă-mi-o calfel, vor ieși vorbe și bănări că ți-am dat-o chiar eu. mi de ajuns că voi fi obligat să spac autopsia. Că e chiar atât de interesant? Lasă-mă, lasă-mă în pace! Comedie clasică are în structura ei posibilitatea disocierii drame obiective de substanță de subiectivitatea ei comică. Un final negru sau roz nu înseamnă decât specularea posibilităților disociative pe care le oferă comedia clasică sau renunțarea la această posibilitate. În Livada cu Vișini nu asistăm la coexistența a două momente antitetice, tragedia și comedia, ci la un proces unic. Pretextul este în Livada cu Vișini vânzarea la licitație a unei moșii. Structural, în centrul piesei nu se află însă o stare sau o acțiune, ci un moment dramatic materializat în actul al doilea. Primul act este obișnuitul act al sosirilor. Mai brutal decât alte piese, aici Cehov etalează și deopotrivă de stramă obiectul conflictului. Premisele comediei au fost lansate. Este greu și poate inutil să explici ce anume l-a determinat pe Cehov să facă din livada cu vișin o piesă în care comicul să capete aproape valențele unei bufonade. Oare faptul că piesele anterioare nu fuseseră înțelese sau fuseseră rău înțelese prin reducerea la scara dramaturgiei tradiționale? Posibil. Cehov apelează direct la elemente de bufonerie care să joace rolul unui semnal mai violent decât ideea teatrului în teatru din Pescărușul. Livara cu Vișini a fost primită la 8 ianuarie 1904 cu mult entuziasm Fiind însă receptată ca dramă. Toate elementele constitutive ale celorlalte piese izbucnesc brutal și nemilos chiar în actul întâi al livezii cu vișini. Dar dacă în alte lucrări dramatice conflictul se constituie și se destramă în urma unui context relațional, aici el este încorporat într-un fapt implacabil. Situația livezii care se va rezolva oricum, fie și prin vânzarea la licitație. Astfel, pretextul se transformă într-un conflict de mare violență. Destinul își urmează cursul, indiferent de formă și detalii. Personajele sunt și ele prinse în acest curs implacabil al destinului. Dacă Livada nu le interesează, nu le interesează nici propriul destin mai mult decât dulapul lui Gaiev sau discuția despre crocodilii pe care i-a mâncat la Paris Ranevskaya, o altă voinițeva din Platonov. Ciudată pentru spectator această atitudine. Personajele lui Cehov din Livada cu Vișini nu sunt strivite de destin, nici nu manifestă o neputință funciară în raport cu destinul care nu le interesează. Ele par interesate de un lucru minor în raport cu destinul, discuția despre destin. O bine. Decât. bine, avem și șampanje Foarte bine, foarte bine E așa? Hai de-mi da. e Da Da, da, în imediat O chem, o chem acum Varia Varia, lasă tot, lasă tot Varia și vină aici Hai de, vino. vină Foarte ciudat Nu pot să găsesc Dar ce cauți, Varia? Galoșii lui Petru. I-am pus chiar eu undeva, dar nu țin minte unde Da, da Și acum...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 Sau poate i-am pus în cufăr Da, în casa asta nu mai am ce căuta. Eu plec chiar acum la Harkov, chiar cu trenul ăsta Am multe treburi pe cap mm -hmm. În curte las pe Pihodov, l-am tocmit la mine Da, e foarte bine Anul trecut pe vremea asta, dacă ți mă aduce aminte, Ninja Acum e liniște și e soare Numai că e frig Pe puțin 3 grade sub zero Nu m-am uitat De altfel e spart Ei, haideți, haideți, haideți, trebuie să plecăm Da, e timpul, măicuță Cred că am să ajung chiar astăzi la roguri. numai Aia? de n pierde da, trenul. Aia, păi, te -te. Da, mamă! Da. Hai, Acum putem porni la, da. drum, la drum! Prietenii mei, scumpii mei, dragii mei prieteni, părăsind această casă pentru totdeauna, pot o să tac. Să mă stăpânesc și să mă exprim la desfărțire Sentimentele care umplu acum toată ființa mea Unchiule, unchiule, dragă, nu trebuie da, da, da, da. Uite, uite că tac Haideți, doamnelor, doamnelor, e timpul să plecăm da, hai Haideți, da, da, da. da, da, da. să mai stau o singură clipă Parcă n-aș văzut niciodată ce pereți are casa asta Ce tavane Acum privesc toate astea cu atâta atât Atâta duioșie Ți minte, aveam șase ani Stăteam la fereastra asta și mă uitam după tata, care se ducea la biserică. Ați luat toate lucrurile? După plecarea noastră nu mai rămâne niciun suflet aici. E, până la primăvară. Vă rog să vă urcați într e timpul, vine trenul în curând. Pechea, uite-ți galoșii, erau lângă geamantan. Și ce murdar! Să pornim, vă rog, să pornim, pe trei, gare, colț. Haideți să mergem! Sunteți toți aici? Nu-a da. rămas nimeni? Hai, da, da, da. sunt depozitate lucrurile. Ha, hai, trebuie să închidem! Hai să mergem! Adio, Cată! Adio! Viață de odinioare! Viață nouă! Te salutăm! Așadar, până la primăvară! Hai, ieșiți, doamnelor și domnilor! La te rog, soară, da. soară. Da. Nu, -o Oh, draga, scumpa, frumoasa mea livadă! Răui cu bine! Viața mea, tinerețea mea, fericirea mea. Rămâneți cu bine. mama Mamă, mama. mama! Mai Mă privesc o ultimă dată. Pereții ăștia. Ferestrele astea. Prin odaia asta îi plăcea mamei mele să se plimbe. Mama. Sora. Ai, Luna, venim! Venim! Uf. Puțin. Sunt sigur că Leonid Andreiici nu a luat blana, a plecat cu paltonul. N-am fost cu ochii pe el. Așa-i, e, așa-i e mea a trecut, de parcă nici n-am trăit să mă întind puțin, o mai rămas nici un pic de putere, nici un pic. E, ești un, un târ' ebrău, pătrâine virus. În toate piesele lui Cehov există o anumită mișcare determinată de ideea spațiilor închise. Piesele sunt construite în consecința acestei mișcări, ceea ce aș făcut ca actul al patrulea din trei surori să aibă caracterul întâmplării de după. Privind din acest unghi, actul al doilea din livata cu vișini reprezintă un moment de spargere a cadrului. O fereastră spre o altă lume sau poate spre o altă înțelegere a lumii descrise. În trei surori, trăsăturile generale ale dramaturgiei cehoviene dobândesc o expresie aproape manifestă tocmai datorită antinomiei evidente dintre Natasha pe de o parte și cele trei surori pe de alta. Dar antinomia însăși nu este la rândul ei decât o farsă de mare subtilitate, afirmă Leonida Teodorescu. Natasha este personajul plasat în afara acelui mod de viață reprezentat de dialog. Ea nu participă la mecanismul farsei pentru că nu este purtătoarea acelui proces de răsturnare a valorilor la care iau parte personajele legate de grupul surorilor. Ea este doar rezultatul acestei răsturnări. Tot ceea ce face Natasha este din sfera normalului. Tot ceea ce fac celelalte personaje înseamnă răsturnarea normalului. Prezența Natasha în trei surori este elucidarea unei lumi care și-a pierdut centrul de greutate. O lume instabilă, o lume cu echilibru anormal Dar care se etalează ca reprezentanta omenirii Chiar dacă o face în sensul replicii lui Vladimir Din așteptându pe Godo. Aici, în clipa de față Noi suntem omenirea Chit că ne place sau nu Ei, A, -a Și momentul plecării Trebuie să ne luăm rămas bun Dragii mei Am trăit ca niște buni prieteni Vreau să vă îmbrățișez acum la plecare Încă o dată. Adio, dragii miei. La revedere, Fedotic. La revedere, Rode. Nu. Nu la revedere, ci adio. Căci noi o să ne mai revedem. Cine știe? Cu voi, lui Dumnezeu ne vom mai întâlni. Să ne scriți neapărat. Adio, copaci bătrâni. Hop, ho. Adio, frumos ecou! Azi vor pleca trei baterii, mâine alte trei. Și peste orașul ăsta se va șterne apoi liniștea și tăcerea. Și o seală fără margini. Dar unde este Maria Segevna? E În grădină. Da, trebuie să ne luăm rămas bun și de la dansa. Adio, să mergem. Altfel, mă pucă plânsul. Ce bine am căit aici. Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine. Adio, adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Au plecat. Au A uitat să-și a rămas bun de la mine? Dar dumneata ce ai? Trebuie să spun am uitat și eu. Ei voi întâlni de altfel, că-și mâine plec. Da, n-a mai rămas decât o zi. Peste un an ies la pensie și mă întorc aici să-mi petrec restul zilelor alături de voi. Dragul meu, Ivaro Manorici, prietene, sunt foarte îngrijorată. spune te rog, ce s-a întâmplat aseară pe bulevard? Ai fost de față. Ce s-a întâmplat? Nimic. Fleacul. Se spune că Sarionii S-a întâlnit pe bulevar, lângă teatru, cu baronul. Încetează. Ce înseamnă asta? Mă duc în casă. Lângă teatru, sarioni s-a legat de baron. Ăstuia i-a sărit Sandra și l-a jignit. Habar n-am de nimic. Fleacuri. Se spune că sarioni o iubește pe Irina și de aici, ura lui pentru baron. E și firesc. Irina e o fată frumoasă. Chiar seamănă cu Mașa. E... E la fel de visătoare, numai că tu, Irino, ești o fire mai blândă. Ca și Mașa. Și Mașa are un caracter bun. Foarte bun. O iubesc mult pe Mașa. ne spus de mult. Oh, oh. Nu știu de ce mă sperie totul aici. După masă trimit lucrurile. Mâine mă cunun cu baronul Și plecăm dată la fabrica de cărămizi Poi mâine începe școala Încep și eu o viață nouă De mi ar ajutat Dumnezeu La examenul de profesorat Eram atât de emoționată Atât de fericită că am plâns de bucurie Trebuie să se dintr-un moment Întradul și camionul După lucruri Draga mea, buna mea Inimioara mea de aur. Ați luat-o mult prea înainte, Nu vă mai pot ajunge. Am rămas în urmă, precum pasărea zburătoare, Care îmbătrânind, nu mai poate zbura. Avântați-vă puișorii mei, Cât mai sus, în văzduhuri, Cu Dumnezeu înainte. Azi se duc soldații noștri, Viața o să în vechile făgașuri. Orice s-ar spune, Mașa e o femeie bună și cinstită. O iubesc mult și sunt recunoscător destinului. Mâine seara nu o să mai aud la prier de un vierș. Nu o să mai văd pe acest protopopov. A venit și azi, stă acolo în salon Directoarea noastră n-a venit încă? Nu, au trimis o cheme Nici nu vă puteți închipui ce greu e pentru mine să stau aici fără o îngă. Acum locuiește la liceu, e directoare Toată ziua are treabă și sunt singură Mi-a urât, n-am ce face Mi-a dat să mă duc la Moscova Ce să fac? Pe că asta mi-e N-ai ce facem împotriva ei. Totul e în mâna lui Dumnezeu. M-am gândit bine și până la urmă m-am hotărât. Nicolae Lvovici m-a cerut în căsătorie. E un om blând, deosebit de bun. Și deodată parcă mi-au crescut aripi. M-a cuprins din nou veselia și torul de muncă, de muncă. Iată, însă ca seara s-a întâmplat ceva, mă amenință, mă pândește ceva painic și de neînțeles. Fleacuri prostii. Direcțioarea! A venit directoarea. Oh, să intrăm în casă. Da. ta -ra -ra, bum ta -ra. Tararabum taram, tararabum taram, tararabum taram, tararabum taram, e tararabum Doctore! E pe aici omul meu? Nu, încă nu. A, ce vorbă, mașa, omul meu. Hm. E firesă de vigrosolană și răutăcioasă. Când ți se măsoară cu atâta zgârcenie clipele de fericire.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 Acelei banalități care se vrea curentă unei lumi cu atât mai tragice și mai dureroase, cu cât vehiculează concepte fundamentale ale omenirii, dar o face într-o frenezie absurdă. În această frenezie contează din ce în ce mai mult vehiculatul conceptelor și din ce în ce mai puțin conceptele însele. Cehov descrie o lume în care totul este inutil și pe care scurgerea necontenită a timpului o face să alunece fără regrete și fără durere în neant. O comedie în care ni se propune un comentariu despre ceea ce se poate întâmpla cu marile adevăruri, când marile adevăruri devin baloane care se sparg, după care începe căutarea unor alte mari adevăruri care devin la rândul lor baloane care se sparg. O vânătoare de adevăruri. Dacă n-a impus o școală și niciun sistem estetic, Cehov a impus în schimb atâtea adevăruri fundamentale. Dramaturgia lui Cehov a apărut la o răscruce de drumuri. Mai mult decât atât, dramaturgia cehoviană este răscrucea însăși, o răscruce cu semnificații atât de actuale. Cehov a fost exploratorul unui spațiu interior, al unui câmp al agitației sociale și psihologice la jumătatea drumului dintre vechi poli ai tragicului și ai comicului. Un teren subtil, a cărui măestrie ține de delicatețea spiritului, un teren care exprimă cel mai mult suferința aridă și intimă a oamenilor timpului nostru. Georg Steiner, Moartea tragediei, edițion du Seuil, Paris, 1965 Anton Pavlovici Cehov, studiu de profil. În această emisiune ați ascultat fragmente din Pescărușul cu Valeria Seciu, Nina Zarecinaia, Ion Caramitru, Treplev, Gina Patrichi, Arcadina, Victor Rebengiuc, Trigorin, George Constantin, Piotr, Ștefan Radov, doctorul, regie artistică Dan Puican 1982. Platonov cu Petre Gheorghiu în rolul titular, Marina Cosma, Ana Petrovna, Ileana Pințea, Sofia Egorovna, Vasile Albanezu, Sergei Voinițev, Vasile Cosma, doctorul Trilețchi, regia artistică, Georgeta Tomescu și Constantin Moruzan, înregistrare din 1968. Ivanov cu Alexandru Critico în rolul lui Ivanov și Ion Aurel Manolescu, Lvov Evgenii Constantinovici, regia Mihai Zira, 1955. Unchiul Vanea cu Mircea Albulescu în rolul lui Ivan Petrovici Voinitski, Radu Amzulescu, Alexandru Vladimirovici Serebreacov, Oana Ștefănescu, Maria Vasilievna Voinițcaia, Eusebiu Ștefănescu, Mihail Lvovici Astrov, Petre Lupu, Ivan Ilici Teleghin, în regia lui Cristian Munteanu, fragment preluat din recitalul Contraste, cinci personaje în interpretarea actorului Mircea Albulescu, difuzat în premieră în 30 aprilie 2006. Livada cu vișini, în distribuție Mariana Mihuț, Varia Mircea Albulescu, Lopahin, Gina Patrici, Liubov Andreevna, George Constantin, Gaev, Nicolae Lucian Botez, Firs, regia Dan Puican, 1983. Trei surori cu Radu Beligan, Tuzambach, Tanții Cocea, Natalia Ivanovna, Ion Finteșteanu, Culâgin, Mihai Berechet, Rode, Elvira Godeanu, Mașa, regia Moni Ghelerter, 1956. Lectura citatelor Mircea Constantinescu, Regia de montaj Mirela Anton, Regia tehnică și muzicală Mihnea Chelaru. Clasicii dramaturgiei universale. Emisiune realizată de Pușarot și Costin Tuchilă. Producția Teatrului Național Radiofonic, august 2006.